Tak vracíme se na území Vodičity. Co je území Vodičity? Hm? To bychom měli vědět. Hm? Území, které odmítá. Hmm? U, <laughs> U zemí, které odmítá co? Pojem osobního probuzení. Hmm? Nikdo se nemůže osobně probudit, protože. Proč? Od samého počátku. Hmm? vědomí nezná skutečnost rozdělení mezi subjektem a objektem. Ta přichází z karmického vědomí. Ale není to podstata vědomí samotného. Díky karmickému vědomí my vidíme subjekt a ze subjektu se Vyvíjí objekt. Když máme subjekt a objekt pohromadě, tak začneme rozlišovat. A když začneme rozlišovat, začneme věřit v to, že to, co rozlišujeme, je skutečnost. Je to tak? Hm? No a máme rádi tohle. Někdo má rád dolky, někdo má rád holky. Je to tak? Hmm? Nikdo budu... hmm? No a každý má svý libosti a má svý nelibosti. No a to je svět, ve kterém žijeme. Hmm? No ale tento svět je jako sen. A to poznáme, když vidíme něco, co rámec tohoto světa přesahuje. Když to nevidíme, co rámec tohoto světa přesahuje, tak až do konce života budeme přesvědčení, že ty holky, to je Ono a ty vdolky, to zase ono není. A že tenhle ten je špatný a tamhle ten je zase dobrý. A tenhle to chceme a tamto zase nechceme. A že to je skutečnost objektivní. No ale tu skutečnost objektivní to naše rozlišující vědomí nevidí. No a když naše rozlišující vědomí přestane fungovat, co se stane? Po nějaké době, když přestane fungovat, a když si zvyknem na to, jak přestane fungovat, co se stane? Co, co? Sěn, hmm? uvidíme, všude, to <laughs> uvidíme to, ten obsah našich rozlišení jakožto něco, co e, není skutečnost. Hmm? Vidíme to jako něco neskutečné. Hmm? No. A když to vidíme jako něco neskutečné, tak začneme vidět sebe v rámci celku. Je to tak? Protože každý si žije ve, ve svém sudu. Hm? Je, je to tak, někdo nic jiného než ten sud nezná, někdo zase zná něco jiného, no ale není si jistý, co to je. No a ten, kdo kultivuje bodičitu, na základě víry, ten získává jistotu o tom, co to skutečně je. Je to něco, co je neoddělitelné od vlastně všeho, co prožíváme. Hm? když je to neoddělitelné od všeho, co požíváme, tak ty satové, ty budhové ve všech směrech začnou dávat smysl. Jinak to vůbec smysl nedává. Pro tu rozlišující mysl to vůbec žádný smysl nedává. Je to tak? Hm? Ale pro tu mysl, která má zkušenost toho prostředku maraku, kde se kde nic není vidět, hm? tak to všechno dává smysl. No a když to dává smysl, tak srdce se roztáhne. Srdce se roztáhne na všechny strany. A my místo, aby jsme hledali konflikty, my hledáme soudržnost. Místo konfliktu hledáme soudržnost. Když místo konfliktu hledáme soudržnost, první se naše mysl roztáhne. To je první stádium bodičity. Mysl se roztáhne protože vidíme to budhovství, tu takovost, to tělo dármy, tělo zákona, tělo pravdy ve všem, co můžeme poznat. Čili my se upamatováváme hm, z hlediska cesty bodhisatvy, my se upamatováváme na přítomnost Budhu ve všech směrech. Pod námi, nad námi, nalevo, napravo, vepředu, vzadu. Hm? Protože. Jsme něco pochopili ze zjivnutí budhy. <laughs> Zivnutí budhy Zívnutí je to, co naplňuje baterie. Zívnutí budhy naplňuje celý svět. A otevrou se nové horizonty, ty se otevrou, jestliže máme víru, když víru nemáme. My jsme v těch horizontech, ale my nic nevidíme. Tím začíná, jak jsme říkali, tento spis. Ti, co nevěří v to, co Budha vidí. A Avatamsaka má za účel vysvětlit to, co Budha viděl pod stromem probuzení. Ten hlubší význam Závislého vznikání. No, tak my jsme v přítomnosti Buddhu, my jsme v přítomnosti Bodhisattva a my nic nevidíme. Protože máme víru v to, co Buddha vidím, no, tak my nic nevidíme. My půjdeme na pouť. Hm? Tam, kde přebývá švára, nebo Šiva, nebo Samanta nebo Mančusry, my je nepotkáme, protože jsme neměli zkušenost toho, že uprostřed mraku nic nevidíme. Teď. Ten první učitel se jmenuje mrak všechcností. Mrak všechcností se otevře, když my poznáme, že tím rozlišujícím vědomím vlastně my se připravujeme o tu vizi jednoty, která nám patří. A vize jednoty je vize Buddhů ve všech, v této tradici, vize Buddhů ve všech směrech, vize Vajroučany, což je Budha formy, který se rozprostírá, který rozprostírá své tělo ve všem, co možno poznat. Budha Vajročana není nikdo jiný než Shakyamuni Budha a než všichni ostatní Budhové hm? ve všech směrech, protože Buddha je jenom jeden. A je to princip takovosti z hlediska Mahajánového učení. Je to tělo darmy, je to dar No a pak... Jelikož, jak už jsme se učili, my jsme získali předsevzetí, protože jsme viděli v tom, že když nic nevidíme, se otvírá všechno. Když něco vidíme, no tak halt se všechno je otevr. Máme smůlu. První musíme se naučit nevidět nic, pak se Můžeme začít učit, vidět všechno. Vidíme to stejně? No a když nevidíme nic a otvírá se vize všeho, to se nazývá z hlediska kultivace bodičity, což je kultivace cesty bodysatů. My máme tu základní, prvotní, správnou iniciaci, Správnou, správnou správné rozhodnutí. My se chceme usadit v tomto prostoru, který otvírá všechno a ve kterým vlastně ta naše malá rozlišující mysl nevidí nic. No a tak můžeme jít dál, protože máme to rozhodnutí hm, přebývat v tomto prostoru bodičity, v tomto prostoru neomezeného vědomí, které vše zrcadlí, pouze zrcadlí, ale nerozhoduje o tom, že to musí být tak nebo onak, že to, co hledáme, jsou v dolky, nebo to, co hledáme, jsou holky. A že tenhle ten je špatný, tenhle ten je dobrý. A protože je špatný, my ho nechceme, protože je dobrý, my ho musíme získat. No a jelikož máme správné nasměrování, díky laskavosti zde, který Jde na jich, aby učil, co je na jihu. Vždycky, když pocházíme tímto písmem, každý učitel posílá Sudánu dál na jich. Co je na jihu? <laughs> hmm? Co představuje jich? A Valoky se nachází v Jižní moři. Hm? Proč v Jižní moři? Slunce? Hm? Slunce? Soucit. Soucit. Hm? Něco na tom je. Teplo. Hm? Slunce. Hm? Za sluncem na dovoleno. <laughs> hm? Poč chceme jezdit za sluncem na dovolenou? Když se ohrajeme, tak co se stane? Se uvolníme, je to ta? Uvolníme se od čeho? Od těch blbostí, co tam v hlavě máme? <laughs> No a poznáme něco z toho slunce. Opravdové slunce je samozřejmě moudrost. Když ta moudrost dozraje, staneme se budhy. Slunce vždy, aspoň v indické tradici, představuje moudrost. Sávitrý. Nejdůležitější mantra je co? Co se naučila To je Om je, ale tri mantra. Co jste se naučili? Uctívání slunce, uctívání moudrosti, uctívání Savitri Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varneyam. Bargode masyadýmahý, Dhyo, jo, na, To znamená, to slunce je, opravdový slunce je moudrost. A to všichni moudří vědí. My, lidé popleteni, nám to není jasné. Tak jezdíme na riviéru, na dovolení. A v tom slunci my můžeme, v tom teple, my se můžeme správně rekreovat. Když se správně rekreujeme v tom slunci, moudrosti, můžeme správně činit. A když správně činíme, můžeme si osvojit všechny dokonalosti a stát se budou. No a tak ten bikšu Guna Mega pošle našeho Sudánu dál na jich k bikšu Samudra Mega, což znamená mrak oceán. Co je mrak oceán? Poznal mrak cnosti, může poznat mrak oceán. Co je oceán? Prázdnota. Co my poznáváme naším, to tvrdí Lankavatára Sutra, to najdeme v transcendentální moudrosti, co poznáváme my naším rozlišujícím vědomím, to jsou vlny. Vlny ve velkém oceánu. Hmm? jenomže vlny jsou produktem větru, hmm? co je víta. No to je právě to naše rozlišující vědomí. A my myslíme, že vlny jsou podstata oceánu, ale podstata oceánu nejsou vlny. Vlny jsou produktem větru, který oceánem hýbe. I ten vítr, to je právě naše konceptuální myšlení. Když Poznáme, že ten vítr je naše konceptuální myšlení. Naše. No, tak co se stane? To moře se utěší a zbyde jenom vlhkost. Voda. No, a ten samudra Megav Bikšu učí našeho Sudánu, pochopení, že ty mraky, které my chceme chytat, se nachází v moři prázdnoty. A učí ho, že právě my vidíme ty vlny, my vidíme ten oceán díky prázdnotě. Kdyby tam nebyla prázdnota, my bychom ty vlny, my bychom ten oceán nemohli vidět. Právě proto učí ho, aby stále byl v přítomnosti prázdného vědomí. když bude stále v přítomnosti prázdného vědomí, dost bude získá to, čemu náš spis říká, čumpe, vlastně přípravný stádium, přípravný stádium bodučity. přípravný stádium bodučity, jelikož už má to rozhodnutí, získá přípravný stádium tím, že vidí veškeré pohyby mysli v rámci prázdnoty. Čili už je dobře připravený už je nafixovaný, aby šel dál, protože vidí všechno v těch rámci prázdnot. No a ten mu řekne, že poznal jenom tohle, co já vím o nekonečných cnostech Borisatu a Buddhu, dědál na jich. Hmm? Každý ho pošle dál na jich. A kam dál na jich? Děje za tím mnichem, který se nazývá Šanžu, to znamená dobré přebývání. Tam se naučíš víc, co já vy. Přebývání vědomí v prázdnotě vlastně všecko. Ale co já vím? Já znám jenom jeden aspekt všeho. No a protože poznal správné prebývání, ten, co je od něj ještě na jihu, ten další, Bikšu, teď jsme sami Bikšu, sami žáci Budhy, ten ho učí v té prázdnotě, aby hledal tu absolutní wu -ai. V té prázdnotě neexistují překážky. My vidíme překážky, protože jsme opustili tu sféru prázdnoty. Jelikož on poznal vědomí jako sféru prázdnoty, teď poznává, že ty překážky v té sféře prázdnoty jsou iluzorní. Čili. Přebývání v Bodičitě je přebývání v poznání absolutní nepřítomnosti překážek v prázdnotě. A to je přebývání v praxi bodičitě. To uvede do přebývání v praxi bolíček. Že my jsme si vědomí to stavu bez překážek v prázdném vědomí. Protože se spoleháme na naše rozlišující vědomí, diskriminující vědomí, tak my nevidíme tu. Původní neomezenost vědomí, které, která nepřipouští překážky. V rámci hm, té integrity a totality, které vědomí ve své podstatě do našeho poznání dává. Takže máme první stádium prebývání v bodičitě, je správné nasměrování, správné rozhodnutí, pak správná příprava, což je poznání prázdnoty vědomí. A pak... krok dál do praxe bodičity, což je uvědomění ty nekone, nekonečnosti v rámci prázdného vědomí. To prázdné vědomí má aspekt nekonečnosti. To rozlišující vědomí, ačkoliv vzniká v tom rámci, ten aspekt postrádá. No a já znám jenom tuhle tu techniku, jak nacházet ve v prázdném vědomí sféru bez překážek. Co já vím, kamaráde, o těch neskutečných stnostech Bodhisattva a budhu, dědál na jich. poznáš víc. No tak náš hrdina Sudána jde dál na jich. a dál na jihu potká. Teď se další ještě jsem zapomněl říct, že ten kdo ten bikšu, který správně přebývá povídal Sudánovi, že díky tomu aspektu neomezenosti prázdného vědomí on si vzpomíná na veškeré své minulé životy. A proto nemá žádné omezení v prostoru. A tím pádem může Správně obdarovávat všechny budhy, které se v tom nekonečném duchovním prostoru prázdnoty nacházejí. co já vím, kamaráde, já znám jenom tohle, to ti na jich, tam poznáš víc. A pošle ho dál na jich a tam potká koho. Tam potká doktora, který se jmenuje Mika. Já nevím, co to je v sanskritu, jenom v čínštině je to Mika. Já nevím, jak jsem to neuměl přeložit. Tak ten doktor Mika, velký bodhisattva, a učí, jelikož Sudána poznal správnou praxi, která je v kontemplaci neomezenosti toho prázdného prostoru, který ve své podstatě vědomí je, tak ten ho uvádí do správného zrození. se pětkrát pokloní Sudánovi, protože vidí v každém jeho vznešený rod. Vznešený rod je jaký rod. Každý má vznešený rod, zárodek vznešeného rodu v sobě. Praznota vědomí. Tím pádem on se, ten doktor léčí všechny tím že se tež klaní všem klaní se jejich prázdné podstatě a tím je vyléčí ze všechny neduhů. Dobrý doktor tak ten Mika o toho se může člověk hledat, co se naučí. A jelikož se klaní všem bytostem a léčí je od všech neduhů zázračnou medicínou prázdnoty, tak on zná a rozumí všechny jazyky bytostí jelikož pozoruje všechny ty jeho neduhy, že vystávají v prostoru prázdnoty. V prostoru A. A je symbol prázdnoty. A je začátek všeho. Všechno může vyvstat. Všechny neduhy, co máme, můžou vystat v prázdnotě. Kdyby nebyla prázdnota, nic nevystat. Kdyby, kdyby nebyla mysl, nic nemůže vystat. A podstata mysli samotné je právě prázdnota. Jelikož to kontempluje, tak rozumí jazyku všech bytostí. Ten říká, Tyž, ten říká stůl, ten říká table, ten říká Jones. To je jedno, jak to nazveš. Hm? Já ti rozumím. Proč ti rozumím? protože vidí podstatu věci... <laughs> Podstata věcí je stůl, jak ho nazveš, to je jedno. No a tak rozumí jazyku všech bytostí a má dáraný hm, slov. A tím pádem může léčit všechny bytosti, protože se klaní jejich prázdné podstatě. No a já, kamaráde, jenom umím tohle, co já vím o nekonečných cnostech Borisa, tu nekonečných cnostech Budhu, dědál na jich. Hm? No a tím pádem, že on pozná hm? jazyky všech bytostí, pokud nepozná jazyky všech bytostí, všechny ty nesmysly, co my bytosti si v hlavě nenecháme projít. No, proto on ho vlastně uvede do, té, do toho vznešeného rodu. Ten čtvrtý prebývání v bodičitě je prebývání ve vznešeném rodu. Aby v vznešeném rodu, musí první poznat Víru, díky víře správné nasměrování, díky správnému nasměrování správná příprava, to znamená prázdnota, prázdná podstata vědomí, díky které se otvírají ty nekonečné horizonty, ty ho nasměrují na správnou praxi. No a pak se může zrodit jelikož má otevřené všechny horizonty, může si může rozumět jazyku všech bytostí hm? a léčit bytosti podle jejich problémů, které si tam vytvořil. No a tím, že může léčit bytosti, se vlastně zrozuje v vznešeném rodu. Vznešeném rodu vznešený rod je ten, který je schopen nejen pomáhat sobě, ale i pomáhat druhým. No a Jelikož je schopen, jelikož umí to to, tak tak může pochopit to další. Ten ho pošle k náčelníkovi. Džangže hm? asi nejlepší překlad, je náčelník. Náčelník vesnice, hm? vždycky by má v Indii, to ještě dodnes. Hm? Ten náčelník vesnice se venuje vymukty, vysvobození. Hm? Tak dědá na jejich kamaráde, tam potkáš to jsou všechno různý magické místa. Na tom místě poznáš toho náčelníka, který se jmenuje osvobození. Zeptej se ho dál, jak teď se zrodil v tom vznešeném rodu. Zeptej se ho dál, jak prebývat v bodyči. Zeptej se ho dál, jak praktikovat tak, aby si získal vševědoucnost. A aby si osvojil všechny Nekonečné cnosti podisatlu, co já vím. Já znám jenom podle tu metodu, ale ta ti určitě pomůže. No a Sudá jde dál a potká toho náčelníka vymukty a ten ho učí, jak se dostat do stádia. Pochopení spásných prostředků na základě Upekša. To je taky krásné slovo, Upekša. Equanimity. Jak překládáme nejlíp? Vyrovnanost. Hm? Vyrovnanost, to je, máme jiný slovo. Equanimity. V sanskritu je krásný slovo. Upa to je prefix, který znamená br, blízko a který teď znamená negaci, není. Iksha znamená vidět. Upeksha je Odpojení, nebo jak se jsme proložili ikonimity. Nestranost. Nestranost, to je lepší. Hm? Nestranost mysli. Jestliže máme nestranost mysli, můžeme si osvojit spásné prostředky. Jestliže nemáme nestranost mysli, my si ty spásné prostředky neosvojíme. Hm? Čili první se narodíme v znešeném rodu, pak si můžeme osvojit ty spásné prostředky praxí vyrovnanosti. Jedině v praxi vyrovnanosti my dosáhneme perfekce v tom, co se naučil teď u toho doktora, hm? pana doktora, který léčí prázdnotu. To znamená, že... Aha. Jelikož zná, jelikož sám se nestotožňuje se svou diskriminační rozlišující myslí, může pomoct všem bytostem, protože ty tu jejich rozlišující mysl nemůže brát, nebere svoji rozlišující mysl vážně, tak nebere i ty. Tu rozlišující mysl ostatních bytostí vážně, no a právě proto může pomoct všem bytostem. Protože ty věci, co si co v hlavě opatrují, nebere vážně. No a tak může prospívat jak sobě, tak i prospívat druhým. Nebere ty svoje rozlišující mysle vážně. No a tak nebere tím pádem i ty rozlišující mysle bytostí tak vážně, no a tak žije ve vznešeném prostoru, kde se neidentifikuje se svým rozlišujícím myšlením. To neznamená, že nerozlišuje, ale on se s ním neidentifikuje. Nepřivlastňuje si to rozlišení. Jelikož si sám rozlišení nepřivlastňuje, nepřivlastňuje si rozlišení ostatních, no a tím pádem žije v tom nekonečném prostoru a rozumí jazyku všech bytostí. Protože sám si svoje rozlišující myšlení nepřivlastňuje, no tak si nepřivlastňuje ty rozlišující myšlení ostatních a taky může pomoct. Ty máš tyhle ty problémy? No jo, to já znám. <laughs> ne, no a protože to všechno znám, no, tak tomu rozumí. No a když tomu rozumí, no, tak může najít ty zpásné prostředky. A tak spásná prostřed, ten spásný prostředek. To je založen na základě upekša. Praxe upekša. Rovnoměrnosti. No. Upa, ikša. Vidět. Vidět zblízka, což znamená nevidět. <laughs> krásný slovo. Hm? Sanskrit je dnes skutečně krásný jazyk. Hm? Když vidíme zblízka, nevidíme, nevěnujeme se nesmyslům. A tím pádem nevidíme ty nesmysly, vidíme ten ohromný prostor, ve kterém ty nesmysly se vyjevují. To se naučil předtím, teď je mu to jasný. A jelikož má ty prostředky, tak nejenom vede sebe k vidění Budhu ve všech směrech, ale může výst i ty bytosti, protože nebere Protože má ty spásný prostředky, aby nebrali ty svoje, to svoje diskriminace, ty svoje, ty svoje eh, úvahy hm? příliš vážně a nestavěli na nich svět. No a učí toho Sudánu, že ten stav hm, rovnoměrnosti je stav, který nepřichází a neodchází. Hm. A jelikož je to stav, který nepřichází a neodchází, eh, podle prání vidím nejen sebe, ale všechny bytosti, hm. nejen svůj malý svět, ale svět všech bytostí vidím jako sen jako ozvěnu, jako odraz v zrcadle a přitom nestrácím svoji vlastní skutečnou mysl, mysl prázdnoty. A proto je třeba kultivovat vlastní vědomí poznání vlastního vědomí není možné bez té rovnoměrnosti. Hm? Aby ta voda darmi podle něho stále občerstvovala. žíznivé srdce. Díky čemu. Díky moudrosti rovnoměrnosti, která vidí všechny to, všechno to rozlišující vědomí bytostí, jako jedno Jedna muzika. Díky čemu? Díky transcendentální dovednosti. A kamaráde, já pouze znám tuhletu metodu, co já ti budu povídat o neskutečných cnostech Borisatu a Bodu, didal na jich. Tak potom, co ho naučil tady to prebývání v Bodičitě na základě poznání hm, rovnoměrnosti v prázdnotě, ho posílá k Samudra Dvajadžabikšu, hm? to znamená prapor oceánu. Zase jde k Mnichovi, který se nazývá prapor oceánu. Hm? Co je znamená prapor? Prapor je to, co se dává na stožár. Hm? To, co dává se dává na stožár jako prapor, to je vlastně symbol. Hm? Symbol oceánu. Hm? Tak jako slovenský prapor je symbol slovenska, české je symbol česka. Hm? Tady symbol oceán. Tak se dozvíme, co je symbol oceán. Samozřejmě oceán stojí pro prázdnou mysl. Hm? A ten je obzvláště zajímavý, ten samodradvača. Ten ho učí toho Sudánu dál na jihu, dál blíž, plnému plné rekreaci, plnému uvolnění. Teno učí, jak se dostat do stádia obývání, přebývání v bodičitě, které se nazývá správný stav Vědomí. Hm? Teď, Teďkom poznal rovnoměrnost, tak může poznat správný stav vědomí. Hm? A ten, tak může dát na stožár vlajku Velkého oceánu. Hm? A ten samudra dvaja Bikšu, ten je furt samády. A jelikož poznal teďkon základ všech spásných prostředků, která je, který je rovnoměrnost mysli, no, tak vidí toho samudra dvača bikšu, toho mnicha, jak sedí v samády a když ho vidí, tak si všimne, že z jeho stehen vychází nekonečný dav kšatriu, válečníku. Pak z jiných částí těla vychází jiné různé, vychází brahmáni. Z jeho boku vychází nekonečný dav mudrcu, z jeho beder vychází nekonečný dav těch nágu, draku, nebo jak jmená, nága, hadu. Z jeho rudí vychází asurové, nekonečné davy. Z jeho zad zase nějaký jiný tvorové. Ani nevidím, co jsem si to tam napsal. <laughs> vycházejí šrávakové, pratěka, budhové zase z jiných částí těla a vysvětlují princip nejáství. Z ramen vycházejí jakšové, děblové v různých formách. Z brycha vycházejí gandarvové, z obličeje vycházejí Chakravartin, univerzální vlácové, hm? z očí kotouče slunce a různé eh, nepochopitelné světy. Z obočí vychází indras bohové, z čela Brahma i vyšší bohové. Hm? Z hlavy vychází bodhisattvové a z, z dvára odsud vychází nekoneční budhové, hm? čili z jeho celého těla vychází nekonečné davy bytostí. Hm? A tyto nekonečné davy bytostí, které vychází z jeho vlastního těla, On na základě rovnoměrnosti učí darmu nejáství. A ty davy pokrývají všechno, jakožto mrak darmy. A tento mrak darmy každý vidí podle jeho potře. A ten zůstává stále v tom samády, který teď náš Sudána může pochopit. A toto samády se nazývá samády univerzálního oka, které dosáhlo rovnoměrnost. Univerzální oko, které dosáhlo rovnoměrnost. Z toho samády, Vychází davy všech možných bytostí, které si každý může představit, jak podle toho, co v hlavě má. A on všechny schromažďuje pro darmu tím, že čtyřmi druhy schromažďování tím, že jim rozdává, tím, že na ně mluví líbivým jazykem, tím, že pro ně dělá dobro a tím, že je vidí ve smyslu rovnoměrnosti, že jsou si všichni rovní v tu bytosti. Tím je schromažduje pro darmu a tak náš malý Teď už čím dál tím větší sudána, hradina se dostává do správného stavu vědomí. Všechny bytosti pochází z vědomí. Všechny stavy bytí pochází z vědomí. Teď dříve to tušil, teď to vidí. Vidí to v tom samády toho praporu oceánu oceánu prázdnoty. Hm? Znamená to, že to oko, které vidí rovnoměrně jako nestraný pozorovatel, jako impartial spectator? To se, to se dá říct. Hm. Aby jsme někomu mohli, mohli pomoct, hm? musíme být ve stavu rovnováhy. Je to tak? Hm? Jestliže se budeme stotožňovat s jeho představami, hm? pak my efektivně mu nikdy nemůžeme pomoct. My mu pomůžeme tím, to je psychiatry, my mu pomůžeme tím, že se nechá mluvit, Je to tak? Hm? No a to je správný postup. No a každý z těch nekonečných bytostí má svůj svět. Hm? No a on to vidí na základě té rovnoměrnosti, tak styčí ten prapor oceán, prapor prázdnoty, kterým on vlastně je schopen združit všechny bytosti pro dámu. Hm? Ten je zajímavý, ten Samudra Dvaďa, proto jenom je v tom samády, 6 měsíců nevyjde z toho samády, a tam, e, na něj trpělivě čeká. A v té trpělivosti najednou začne vidět tyhle ty vize, všechny ty bytosti vycházejí z jeho těla. No a to ho uvede do stádia prebývání v bodičitě, jakožto prebývání ve správném stavu mysli, správném stavu vědomí. Všechny bytosti pocházejí z vědomí. Vědomí je to, co dělá bytost bytostí. Jestliže vidíme všechny bytosti jako produkt vědomí, hm? styčili jsme vlajku Velkého oceánu. Protože ta podstata vědomí je rovnoměrná. No a jelikož všechno tohle vidí, že všechny bytosti pocházejí z vědomí, a že jsou jiní, protože jejich vědomí je jiný. Hm? No a tak prohloubí svoji znalost neomezenosti bytostí. A to na základě toho čistého poznání, který mu zprostředkuje ten prapor oceánu. To vůbec není špatný prapor. Všechny vytvosti začínají vycházet z těla. A tělo vychází z vědomí. To je samády, to je stav samády. no a kamaráde já jenom zdám tohleto co ti budu povídat o všech cnostech Borisatů a Bodru jdi na a kam jdi za tým lajkem u pásaka který se jmenuje Šiu, š, šiu š, je, pohodlně prebývá ve stavu rovnoměrnosti to není špatný. Hm? Pohodlně přebývá ve stavu. Teď poznal tu rovnoměrnost, poznal ty cnosti, rovnoměrnosti, díky kterým může vztyčit ten prapor oceánu, velkého oceánu, prázdnutý mysli. No a teď jde na jich za tím lajkem, tím... Hm? Gryhasta, tím e, no, lajkem, jak se řekne česky, ten, co má rodinu. Hm? Hospodář. hospodář, dobrý. Nazveme ho hospodár. <coughs> U hm? laik, hm? Ten lajik, který se jmenuje pohodlný prebývání v upekša v rovnoměrnosti vědomí. A ten ti vysvětlí eh, prebývání v, eh, pevné prebývání ve stavu bezstarosti. To není špatný, pevné prebývání ve stavu bezstarosti. To, to vůbec není špatná věc. A to pevné prebývání ve stavu eh, ve stavu bezstarosti, to, to je přebývání ve stavu, který není návratný. V tom sedmém stavu prebývání v Bodyčitě, tento stav prebývání v Bodyčitě se stává přirozeným. Z toho už pak není návrat. Kdo tohle stavu dosáhl, no tak. Prebývá, prebývá a zbaven všech starostí. Hm? To znamená, že vždy pohodlně. Máte to, když vždy říkáte, když jsme měli v pohodě, tak je všechno v pohodě? Či to ještě je, je, je i jiné? <laughs> Tady on už nevidí sebe, hm? Aha. protože má bodyčit. On vidí to moré prázdnoty, ve kterém se zmysly všechny bytosti, různé druhy bytosti, vynohují. Toho naučil tady ten prapor oceánu. Všechny bytosti se vynohují z vědomí. My známe teorii, ale on nezná teorii teď, on to vidí. Vidíte z který se my bytosti vynořujeme. A někdy jsem počul, že Jeho Světost Dalaj Láma je na nějakém čtvrtom či pátom stupni? Kdo? Jeho Světost Dalaj Láma. To já nevím, to, to on ti asi těžko On mi to neříkal, ale po něm to říkal. <laughs> to říkaj všecko možný, no. kdo ví. <laughs> Právě proto, že všecko možný říkaj, tak je lepší všecko možné zapomenout. Můžu se zeptat o tom o stavu rovnoměrnosti? Znamená to, že když ten... Člověk teďka vidí ostatní děti, tak je vidí jako svoje děti, a když vidí ostatní muže, tak je vidí jako svého otce, jako jiného otce. Nebo už nevidí ostatní lidi jako... No vidí, i otci jsou dány jistýma okolnostma, děti jsou dány jistýma okolnostma, a ty všechny okolnosti jsou okolnosti vědomí. Všechno tohle vychází z vědomí. Otcové, matky... Děti, hm? draci. Rozlišuje mezi. Tohle je moje dítě, tohle je jejich dítě, tohle je můj otec tohle je tvůj. Rozlišuje, no ale to rozlišení je v rámci toho vědomí. A to vědomí ve své podstatě nemá rozlišení. To je jenom zrcadlí, to rozlišení. To je to samádej, z kterého vycházejí všechny bytosti z těla. No a to tělo není nic jiného než produkt vědomí. No a teď on, ten sedmý stádium se jmenuje stádium, Nenavratné stádium. A ten lajík nebo hospodář, jak říká tady kolegyně, to je samády, které prebýváni ve stavu, v pevném stavu, nenávratném stavu, bez stavosti po tomto stavu už se žádný starosti neobjevají. Hm? Který by zatěžovali mysl. Proč? Protože ten vidí toho, toho lajka, toho hospodáře, jak sedí v, mezi na, na zlatým trůnu mezi různými ornamenty. Ale ten zlatý trůn a ty všechny ornamenty kolem něho vidí jenom ten, kdo se dostal do stavu nenávratného. Kdo není v tom stavu, nenávratný, ten všechny ty ornamenty, ten zlatý trůn nevidí. Proč? Protože já, drahý příteli, já stále praktikuju samády animita. To znamená bez... bez obrazu objektu. Jelikož vidím bez obrazu objektu, no tak vidím svou praxi minulou praxi v nekonečných kalpách, v nekonečné minulosti. protože vidím svou praxi v nekonečné minulosti, no tak sedím na tom zlatém trůnu, obklopen všemi ornamenty. Ten zlatý trůn a ornamenty představují vlastně zlatý trůn a ornamenty ty prázdnoty, ve kterých se nachází. No a to je ten stav, který je nad všechny starosti který je pevný a který je nenávratný. A co já vím, kamaráde? Já jsem jenom poznal tohle. Chceš poznat víc didál na jich? Dík tomu mudrcovi, který se jmenuje Pimu Mu Číša. Tíša, to já nevím, co to je v sanskritu. <laughs> a jak to je dál, to se dozvíme v rámci damatok večer a skončíme to prebývání v bodičitě. A jelikož jsme získali prebývání v bodičitě, můžeme podle bodičity jednat bez prebývání v bodičitě, bez prebývání bez starostí my nemůžeme správně podle bodičity jednat. A jelikož neumíme správně podle bodičity jednat, tak si nemůžeme osvojit všechny barmi, a když si neosvojíme všechny barmi, nemůžeme vstoupit na pevnou půdu bodisatů. Hm? Nemůžeme vstoupit na půdu věčné radosti. No, tak to vypadá. Co no a... jaký nějaký důvod, proč, eh, proč byl hospodář, proč byl vajnk, proč nebyl měl Proč by měl být mníh? Mě? Může, byli... může být modec, nemusí být mníh. Může být modrc, eh, ten sudánat je, jak uvidíme, i k prostituci hm? se učit prostitutka může mít neskutečnou moudrost. Rozumím, ale jestli jako tu moudrost, kterou měl ten hospodář, by třeba mních mít nemohl? Nebo? To ti v písmu nedozvíš. To je, no. to je vlastní spekulace. <laughs> ale samozřejmě ten hospodář to vidí trochu jinak. No ale z hlediska tervády Jestliže nejseš mních, nemůžeš dosáhnout stav a ráta. Ale z hlediska Mahajány tenhle ten princip není. Můžeš, jsou bodysatvové hospodáři, jsou bodysatvové mniši. Samozřejmě, když je někdo mních, no tak ta společnost mu dává lepší možnost že se věnovat té darmě, studiu je za to placený nebo dostává za to jídlo, že se jmenuje, jmenuje daromě to hned, tady u nás nám nikdo nedá. <tějný> <tějný> to je výhoda indický společnosti. Když se stane někdo mnichem, ať už je to hinduistou, buddhistou, jainistou, tak král, to je Indický ústav je manismaty. Král ho musí krmit. Když ho ten král nekrmí, když zřekne se světa, no tak to není dobrý král. To mi takovou ústavu tady nemáme. To je specialita indické společnosti. Když řekové přišli do Indie, jsou Poznámky megasténes. Hm? První, co si všimli, to byli ty, co uctívači Dionýza, ty nahý asket, asketi s těma dlouhýma vlasama, jak stojí na hlavě a jak a říkají jim eh, gymnosofisti. Hm? <laughs> gymnosofisti, uctívači Dionýza. Hm? No to je specialita Indie. To si hned řekové všimli, když vstoupili do Indie. No a pak některý z těch řeckých králů se převlátili na buddhismus a na hinduismus, protože jim to strašně imponovalo. Oni už tam měli ty stojky, že? tak. Hekové si toho strašně vážili, těch gymnosofistů. Ale tady si moc nevážíme. Je to tak? Tak jo, no tak jdeme 10 minut, nebo 20 minut kození. Jsou 4 hodiny, to máme do půl šestý, nebo do hodiny. Tak můžeme dát dvě meditace, ne? Mm. Tak dáme teď 10 minut, pak 45 minut, pak malou pauzu a pak ještě jednu meditaci, anebo pod podle, mm. jo? Podle jako páčí. Mm -hmm.